Urta txegunaren urtean behoita amag eta irurogoi milako bat behilari iragaiten direla basen afahoko iriburutik, hotx pasaiako jendean ez donian egaraziko egian, Alfonso Idiak ta uzapezak azpimagatu bezala. Hatik, etxen ere ikitzeko eremu eskasa du egiaak, Hortarako, funts edo lujen egreserba bat ukaiteko, amazazpimila metrak agatuko zelaibat erosia izan da Navarri Liseoaren ondoetan, öpf bitartez. Jaialaia alaia obrak bidean dira, eta ekain ondajean bururatua izan behar laizke, 2013-ko ustaileko uoldeak ere gogoan, doinane garaziko herria, uarte garazi eta izpurakoarekin batu da, erreka bazterrak babesteko. Kabinete berezitu baten laguntza, galdegin dutela esplikatu dauku Alfonssoi diartauza pezak. Kabinete batek laguntzen gaitu uraren poliziarekin desmartxak ere maiten. Gauza batzu onartuak izan dira, beste batzu ez, baina martxoan obra kasiko ditugu joazo deitu gunean eta gero beste ermuetarat ere zabalduko ditugu laaka. Helburua da biztan da RK baztergetan bizi direnak lasaitzea moldde iriskuak tipitzea. Bakotsa bere aldetik hartzeko ordez, hiru egian lana eman komuna balore gehiigarri bat da. Eze parti komza. Doniane Garaziko desbiderak eta proietuan aldiz, hain zinamendurik ez 2008 urtean. Bereziki, ez baita argi norri zanen denemendik goiti obratzailea. Alfonsso Hidiar. Egia da, loan dela proiektua. Ikusi beharko da, orain nola funtzionatuko den kompetentzien aldetik. Ez argi, eskualde edo departamenduaren artean, nork ukanen duen bideen gaitasuna. Iduriz, eskualdeak zerbaitik usstekoa izanen du egpide sailan beraz ikusi behar da. Le, la region zienenddre si leggute otro Al. Segur voir... ordena da ezpadaneregintaritzen ondokoan izanen dela, bainan desbideraketa hori eginen dela isttriulaagirik ez datin gerta. Me proiektu lhipensa. berrietan ere, Xala Berri bat hoban sinegelan, eskola publikoaren ondoko zelaiaren erostea, ama eskola berriaren eraikitzeko, eta duneanengarasiko herriaren parte hartze ekonomiko garantitzua, maiatzean eraikitzen hasiko den igerileku edo pisina berriarentzat.